щоб ми січок їм не позагашували, як дихнемо. Не пустили, бо попихачі, а там сама панова, не попихача, сваволі, гучасть, розбешаки. Жастували самі над собою, переказуючи прізвиська, якими обкладала їх шляхта. Сміх скіфський, варварський, азіатський, диявольський. Сміються над усіма. Над собою найперше. Бо вільні душею. Раби не сміються, ті плачуть. Уже в Кракові почув докладніше про смерть королеви. Гуділо про це все місто. Була у сподіванні. Мала народити ще одного сина королю. В березні виїхала з королем до Литви на лови. Бо Владислав не міг і тижня прожити без полювання. Королі завжди лють кров. Коли не на війні, то на ловах. Під скарбі надворний Тешкевич запросив королеву бути хрещеною матір'ю, його новородка, і вона згодилася. А це був гріх, бо коли в такий спосіб поєднуються з святим сакраментом, що й на немовля і ще не народжене, то одне з них має заплатити за таке порушення смертю. Так і сталося. Через два дні на полюванні пси вигнали з барлогів двох ведмедів, один із них настрахав королеву так, що вона поранилася об сани і зашкодила плодові. Через тиждень Цицілія Рената народила мертвого сина, а за день і сама покінчила обрахунки з життям. В гарячці несподівана стала співати, чого від неї ніколи ніхто не чув, а тоді рідною мовою своєї німецької нібито сказала О підступний світи, от Цицилія! Вони стали свід. Не мав тобі нічого постійного, щоб радувало. По тих словах умерла. Тепер я думав над тими словами, і видавалися вони мені пророчими. Ще як брав до Кракова, то мав якісь надії, сам не відаючи які нащо. А тут загубившись серед вельможного панства, повного пихи, мав потоптати найнесміливіші сподівання своє. До короля не пускано навіть канцлера коронного. То вже що та мовити про козацького сотника, хай і заприязненого в роки відлеглі з Владиславом. Король знову засів у лобзові, приймав, відправляв іноземних послів, тоді прикликав сенаторів і секретарів на таємну раду. Потім до кінця місяця обсівся лікарями своїми прибічними, бо назбирав за півсотні літ од життя. Цілу купу хворощів. Я був однолітком короля. Міг би повітати його з початком 50-го року життя, бо саме в червні Владислав мав день народження, мав відповідний дарунок для короля, скакуна золотистої масті, якого військ Чигирина, нікому не кажучи, навіщо, видаючи за свого навзаводного коня, хоч так жодного разу й не сів на ньому. Мав я ще сказати королеві. І не так, мабуть, про плачі, як про сміх, бо коли народ починає сміятися, то втім загроза найбільша. Канцлер коронний Оселінський прийняв мене у своєму краківському домі на канонічній, але прийняв потаємно вночі, щоб ніхто не знав і не бачив. Виявив мені ласку на радощах, бо що не заручив свою другу доньку Анну Терезу з сином воєводи Сирадського Зигмунтом Денгофом, а сина свого Франціжика з донькою покійного воєводи Поморського Дзялинського. Вернув від мене хитрого свого носа. Сипав пустими словами, зблискував очицями облудно і водночас мовби би ласкаво. Радий вітати пана Хмельницького, пане писарю генеральний. Всього лиш сотник, пане канцлере, сотник козацький Щегирина. Але ж усе «Власці Божої Королівській! Чому би не стати, панові Хмельницькому, знову писарем військовим, то й вище?» «Сам собі дивуюся, чому не стаю знову писарем, що найвищим?» «Так перемовлялися ми, шармуючи словами, мошаблями, а кожен думав своє, кожен гнув на своє. Я пробував вивідати, чи не допустить мене до руки король». А Селінський крутив, вертів, нічого не кажучи прямо. Але виходило так, що король не дуже і нікого вже тепер не захоче бачити до самої Варшави. А коли там буде, того не відає ніхто. Ще виходило, що я все ж маю братись до столиці і там терпляче ждати. Чого і від кого? Бо хто ж той дождеться. Але до Варшави не слід вести за собою... Цілу сотню. Я надав, що не сотня, а менше півсотні, хоч і зветься півсотнею. Таке ж сотні козацтва, від якого завжди множиться славолі і безчинство, тому взяти з собою лише обслугу для підтримання належної гідності, а решту відпустити домів. Хочемо бачити пана Хмельницького ще й у Варшаві, то конче підсумував коронний канцер, після чого влаштував мені учту, хоч і невеличку, але досить милу для піднебіння, коли сказати коротко. Так я, взявши лише Демка та Іванця, помандрував до Варшави, а козаків, наставивши старшим над ними вишняка, відпустив назад до Чигирина. Мандри замінюють війну. Просто так можна перемірювати дороги місяць, два, і цілі роки. А хто життя ціле витрачає на це? Приємне заняття, втішаючи око розлогими рівнинами, крутими горами, ріками тихоплинними і густими лісами, великими городами і мальовничими селами. Спочивав би і я отак серцем, з землі рідної переїхавши в землю ляцьку. Беручись з Кракова на Варшаву побіля гарних кам'яних містечок, з стрункими шпичастими костеликами в кожнім, з барокковими палацками,